Чудомир, първа среща, дума му боледенка, подвиква му всеки ден, пусни момчето да слезе от и пуста гора, да дойде в село да види как живеят хората. Колко му остава, дор да го вземат двойник, а добър ден не, може да рече, както трябва. Не знае стъпка да пристъпи и с хора да се, сприкаже. Гледам го есенес, сред село се хоросе лохоросе Амодивско, а то, седи от страна и гледа като друго селче. Прати Динча, или пък ти иди прития, пусти кози, та да си дойде за неделя-две, че е диво подивяло, горкото, а байр ли с лулата, сумти и бърбори изниско. Динчо е малък и глупав. Ще ги пръсне и сурви и долища и ще нахрани. Вълците с тях още първия ден. Не му е работа на него, а мен ме не бива, вече. Остарях, крака не държат, очите не виждат. Здрав човек трябва за там, и опитен, не ти е работа, не ти е работа, аз и обиглиган голям като е мълъче. За, лов да ходиш по три дена те бива, ако зи да пасеш, не можеш. Идете двамас, с, динча тогава или се сменявайте. Той да иде сега, а ти, като се развали, времето, че ме е срам от хората да ме задяват. Момче плани сме, отгледали цъфнал като ги овече. Аз сме го оставили в гората да дивее. Ему мини майки като ден дохаждат, питачки думи подхвърлят, време му е на. Момчето да послезе в село, свят да види и да се опита Бай ради мисли, мисли, па наметна една заран стария емурлук, откачи гегата. От градата под плевника, преметна турбата и като се прекръсти, закрачи. Нагоре и сосойната. Доплатнина настигна при кошарите, ослуша се и по. Звънците намери стадото, смени сина си и го изпрати в село. Дой да си велко, изми се, избръсна се, премени се, изопна левен снага, да, му се не нарадваш. Гледа го Боледенка, поправя му пояса, кадри му уцът. Ризата, а той, все нещо му стяга, все му пречи и като няма тояга, не знае, къде да си да наръцете. Походи малко из къщи, се из двора, мушка се из обора и са Очите му все към Балкана Шерет. Над вечер се реши да излезе из село. Прекоси хорището, надникна в кооперативния магазин, отби се в дядовия. Стайков Дюкен, но не можа да стои от пушека и пак се върна рано -ранув. Къщи! Ще свикнеш, майка, думаше му боледенка, ще привикнеш. Като не можеш да стоиш в кафенето, иди улелини си нанкини, кини си прескочи, пък. Тя ще те заведе у кръсничините да им видиш комшийките. От тях всички момичета се събират, че е добра и много сладко приказва. И всяка събота, седянка има от тях. Ходи валко олелини си, отби се у сестра си, но като мина една вечер край. Красничини си и чу смехове и песни, кривна врат и забърза пак към къщи. Толкова му ми събрани да рипнат да го посрещнат, да корят очи връз него. Де може да издържи той и да не обърка конците. Мина неделя, търколнаха се две, зададе се Димитров ден и Велко посвикнена. Село Събира се вечер с момчетата, приказва, шегува се, свири им с кавала, а един празничен ден, като се постъмни, реши и на хоро да се хване. Улови Севелко между двама крани, потропва като другите, ама все някакне. Като тях аз кача, сякаш гаси си изкрака запалено стърнище. И речат ли да, клекнат момците, той или ще избърза и ще овисне във въздуха, или пък ще, Закъснее, та ще го дръпнат тъй, че чак поторите му ще свлечат. А като дойде ред до пайдушката, веднага се пусна. Мачна игра, пущината. И вкъщи, е очи, и ергените все в краката гледа, кога играят, а пак не ще и не ще. Ще му се смеят мумите. И кой гледа другите, а милила, лилка койнова? Палавата, дето, кога викне да пее, кой където е, там си остава като. В каменен, а удари ли някого на подбив, бягайте да бягаме. Инак да речеш, нито е тънка лилка, нито дебела, нито е висока, нито е дребна, ама е здрава и набита, та да я стиснеш, ще изпращи като озряла. Любеница в ръцете ти. Върви ситно, ситно и едва се кърши, а извиели глава. Да ти метне един поглед, ще урочасаш, ще те стрелне една глава, че три дни. Да ти бая баба мита и светена вода да ти даде да пиеш, пак няма да помогне. С такъв един поглед парна велка една вечер на хорото и от тогава посърна. Момчето повехна и ни хапка хапва, ни дума продумва. Ходи из село като. Магисън, дялка из двора с нощчето. Дето му не влиза в работа, и все, мисли, мисли, ще я срещна вечер, дума си, като се връща от чешмата, ще я спра, тъй, ще й кратко надумам, това и това ще и кратко реча, но мръкне ли се, тръгне към тях уш. Уверено и мъжки, а наближи ли чешмата, колената му мекнат, езикът му. Надебеле е и накрая нищо. Веднъж, двъщ така, най-после велко почна сам да се гълчи. А бе азерген ли съм, или мокра кокошка, та се боя от едно момиче. Жив, вълк със сопа съм убивал и егна от устата съм му изваждал, та от лилка ли, ще се плаша. Ще я пресрещна от тях до вратника, ще я хвана за ръката, ще и кратко, взема китката и каквото ми е на сърцето, ще си го кажа. Какво страшно има, една вечер, когато лилка беше за вода? Валко се престраши, намъкна се в двора им, притоли се в тъмното до вратника и зачака. Чака, чака, ослушва. Се, а сърцето му тупа, тупа, та ще се пръсне. По едно време се чуха. Стъпки. Леки ситни стъпки, току до самата врата. Като прекрачи прага, повтаряше си бързо той, ще изляза на среща и кратко ви. Тъй ще направя, това ще и кратко реча. Лилка обаче мина огряна от месечината на двора като царица от приказките й. Велко, това ли, онова ли, па истича, настигна я е до стълбата, изрева зад. Гърба и кратко като овчарско куче, бао и изхвъркна и вратника. Мари, майко. Изписка Лилка и изпусна стълбната. След това се, окопити, ти, разбра каква е работата и се усмихна сладко-сладко, ама дети. вече Велка. Погълна го наеми типуста гора, потъна в нея и дурде пропет. Първи петли, той беше вече стигнал чак там горехе, на самовидец, при козите.